38. fejezet. A szokásával ellentétben Florián alig két hét múlva újralátogatást tett Hamburgban, majd rá tíz napra megint. A családja nem értette a pálfordulást, hiszen addig legfeljebb csak két havonta tisztelte meg őket. Egy ideig annak ellenére sem sűrítve a viziteket, hogy néhány hónapja jegyben járt. A menyasszonya, Haná lelkesedése, hogy végre többet láthatja a vőlegényét, hamar csalódásba torkollott, ugyanis Florian üzleti ügyekre hivatkozva szinte alig foglalkozott vele. Hanna elégedetlensége a leendő apósa Otto Hochfeld fülébe is eljutott, aki igencsak meglepődött a hallottakon, hiszen a fia az elmúlt években szinte alig tette be a spejherstádba a lábát, sem az irodában, sem a raktárban nem lehetett fél óránál többet számítani rá. Minden bizonyal az esküvővel kapcsolatos teendők kötik le. Talán szeretné mielőbb nyíl beütni, ha már Sebastian ennyire nem siet a kézfogóval. Vigasztalta a leendő mennyét. Florian kínosta ugyan a lelki ismerete, de ez nem változtatott azon, hogy mindent megtegyen azért, hogy Frida közelében lehessen. Csak napközben találkoztak, nyilvános helyeken, parkokban, kávéházakban reggelizve, vagy a mólón etetve a sirályokat. És bár nem egyszer felfalták egymást a vágyakozó tekintetükkel, soha egyetlen ujjal sem értek egymáshoz. Különböző okok miatt ugyan, de mindkettőjüket fékezte valami. Frida újabban gyakorta vitába keveredett Odettel, ugyanis az elmúlt hetekben Többször is cserben hagyta az asszonyt. Ilyen olyan kifogásokkal próbált kibújni a leszervezett találkák alól. Ami eddig sosem zavarta, hirtelen olyan mocskosnak tűnt számára, olyan helytelennek. Esténként hosszan suvickolta magát, a szappantól és a víztől várva a megújulást. Vágyott Florian érintésére, ugyanakkor rettegte is azt. mi lesz? ha megérzi rajta az erkölcstelenség szagát. Mi lesz, ha nem kell majd a sérült portéka neki? Florian nem ismerte a sötét titkát. Egyelőre a sajátja nyomasztotta, napról napra folytogatóban. Hannah Gottlieb egy hamburgi fűszerkereskedő lánya volt, a szülei szeme Három másik lányukat elvitte a gyermek ágyi láz. Csak egy fiúk maradt, és a kedves okos háná, a család legnagyobb büszkesége. Franz Gottlieb cégének a székháza közvetlenül Otto Hochfeld irodája mellett állt. A két férfi sok időt töltött együtt, nem csak Hamburgban, hanem néhányszor már a gyarmatokra tartó és onnan érkező hajókon is. Szinte magától értetődő volt, hogy összeboronálják a gyermekeiket, a csinos Haná és a jóvágású Florian már az első találkozásukkor szimpatizált egymással. S bár Floriant a tanulmányai még Münchenhez kötötték, hamar nyilvánvalóvá vált a két család számára, hogy remek párt alkothat majd a két fiatal. Floriannak sem volt kifogása az eljegyzés ellen, kedvelte Hanát, vonzónak találta és élvezte a vele való társalgást. Követendő példaként lobogott a szeme előtt a szülei házassága, ahol a tisztelet és a harmónia hatotta át a házlékkörét. Hanában minden megvolt, amit egy férfi csak kívánhatott magának. Florián az első pillanattól kezdve úgy érezte, hogy nem lehet panaszra oka. Ráadásul azzal is tisztában volt, hogy a frigyel talán valamit kompenzálhatna az apja felé. Egy ilyen házasság csak tovább erősítené gazdaságilag. Mindkét család üzleti téren is sokat profitálhat egymásból, hiszen a hivatalosan is megpecsételt fúzió nagy tekintélyel bír. Szeptemberre tűzték ki a készfogót. Elégedett volt. Egészen addig a pillanatig, amíg újra találkozott Frida Höfnerrel. Az az este és az azóta együtt eltöltött idő mindent megváltoztatott. És hiába tudta, hogy többeknek csalódást és fájdalmat fog majd okozni, érezte, hogy feltartóztathatatlanul közeledik a perc, amikor tiszta vizet kell öntenie a pohárba, amikor színt kell vallania a hana előtt, és lemondania az esküvőt.